Hyvää Meillä on tänään vähän erilaiset järjestelyt, eli aloitellaan tässä Ainon kanssa, ja Annina toivottavasti liittyy seuraamme tuossa piakkoon, ja Mia on tänään Turkusessa. Kyllä, Turussa, <härä> Turussa, Turussa, Mia. <härä> tota, hei, ihan alkuun, niin kuin tapana on, niin viikon uutiskatsaus, ja nythän, nythän meitä on hemmoteltu välillä jostain muus, muullakin kuin Trumpilla, tosin on, mulla on vähän Trumpkin uutisia, mutta nyt kyllä persut räjäytti pankkiin. Jutky? Tuli vähän erilainen <laughs> hytky. Eli per persut oli jakautunut kahti, on jakautunut kahtia. On, on vanhat persut ja sitten on uusi vaihtoehto. Kyllä. Uskotko, että näin olisi käynyt, jos Terho olisi valittu puheenjohtajaksi? En usko. En mäkään. Ei, ei, ei millään. Mutta tota, on se kuitenkin, että Halla-aho oli Siis sehän oli persuja itsensä valitsema henkilö. Kyllä joo, mutta tässä on per persuilla on hyvin mielenkiintoinen tämä, että sinnehän voi kuka tahansa mennä ja mennä, mennä äänestämään. Että tavallaan monissa muissa puolueissa tämä äänestys on rajattu. On hiukan rajattu, vaan sinun pitää oikeasti olla jäseni jonkun aikaa. Tämä on vähän tämmöinen, että sinne ilmeisesti oltiin jo porukkaa vähän pidemmän Kyllä. aikaa, mikä sitten ehkä kostautukin. Kyllä, Varmasti tällä tota, Sipilän uhkalla hajottaa koko hallitus oli, oli myös oma, oma tota, vaikutussa asiaa. Mun tota, vanha koulukaveri hän oli Ylellä kirjava, että hän oli laittanut Facebookiin hauskan kuvan. Jo, se oli sieltä tota, Kesärannasta viime sun, niin, viikko sitten sunnuntailta ja, ja, ja tota, silloin oli juuri valittu hallaaho sitten, tai kesärannassa, missä se niiden puolekokous olikin, mutta jossain järven rannalla. Ja halla oli, halla oli juuri sitten uudeksi Persulien puheenjohtajaksi siinä kuvassa. Soini istuu yksin järven rannalla jollain penkillä ja niin nojaa toiseen, toiseen käteensä. Ja se oli jotenkin semmoinen hyvin seesteinen kuva, mutta sitten se, että siinä oli Soini juuri ja näiden uutisten jälkeen, niin se antoi semmoisen kivan perspektiivin siihen No, no, joo. Onhan tässä ollut aika, aika monen tota, niin myllerys ja on puhuttu politiikan ä, superpäivistä, mitä nyt kerrankin Suomessa sattuu ja tapahtuu. Kun tuntuu, että muuten tämä suom, suomalainen, vaikka muun aikanaan tavallaan suomalainen niin puolue, että ei ole juuri eronnut kovasti toisiaan, aika tasapaksua on ollut, perussuomalaiset nyt on tullut vähän erilaisella linjalla tähän suomalaiseen puolueen maailmaan. Ja, mutta aika, aika niinku jotenkin rauhanomasta, ja nyt tulee yhtäkkiä tämmöinen vähän... Niin kuin, on, on ja tämähän... Tämä tota, tapahtunut ylittivät myös kansainvälisiin uutiskynnyksiin, siellä myös uutisoitiin ehkä enää samoilla sanoilla kuin, kuin siellä, mm -hmm. mutta uutisoitiin nimenomaan sitä kautta, että tota, tämä oli merkkinä juuri tästä osoitus siitä Suomen asenteesta tähän pakolaisen kysymyksien kuitenkin, mitä kansa loppujen lopuksi ajattelee. Mutta mun mielestä todella, todella huvittavaa tämä, että et miten Suomessa on uutisoitu. Et esimerkiksi kun oli tämä päivä, kun tuli nämä, että et, Siipilä oli viemässä presidentille erokirjettä ja sitten niin Tässä huomasin, että miten Suomessa eri, eri uutismediat uutisoi tästä. Että esimerkiksi Maikkarin uutisissa ei mitään muuta ilmeisesti ollut kuin tätä, että yksityiskoneella lensi. Se, ja lähti lähtiä. Lähtiä. se oli se päivän ykkösjuttu, että pääministeri lensi Turkuun, teki uukään ja palasi takaisin. Ja sit ylen puolella taas pääuutinen oli se, että, että niin on tullut tämmönen uusi uusi valin mikä se oli valinta uusi vaihtoehto, vaihtoehto. uusi vaihtoehto puolue tavallaan on uusi ryhmä että se on sepä uutinen ja vaikka parlamenttiin tällä lentokone linjalla että se olisi niin painotuseroja tässä heidän uutisoidussa kyllä kyllä siis, siis... Muutinenhan oli toki se, että Sipilä, koska laki määrää sen, että tämä hallituksen ero on annettava henkilökohtaisesti presidentille. Joo. Eli tässä ei ollut mistään niin kuin dramaattisesta eleestä kyse, vaan ihan noudatettiin lakipykäliä ja presidentti nyt sattuu olemaan sitten siellä teillä päin Naantalissa mm. lomalla. Mutta että sitä haluttiin ehkä korostaa tai ehkä se oli Sipilältäkin tarkoituksellista, että hän halusi korostaa sitä hän nyt omilla varoilla sitten toimittamaan kansan asiaa ja palasi Mekkevää. sitten takaisinkin, mutta tuloshan oli sitten varmasti useimpien mielestä hyvä. Kyllä minunkin mielestä. Mm, no, onhan tässä nyt vähän kaiken näköistä, että et, tavallaan tässä oli monta eri vaihtoehtoa, että ne tavallaan uudet vaalitkin mahdollinen. Mm. Ja... Katso, ainakin on ollut mielenkiintoista. Kyllä. Et, et, tota, ihan, ihan, ää... Tavallaan on iloinen siitä, että nämä hallituspuolueet kyllä reagoivat tähän, tähän perussuomalaisten Se Sehän nähdä, miten Halla-aholle mm. jotenkin mulla jäi semmoinen, tota... tai jostain syystä mulla varmasti hän on ihan hyviäkin ajatuksia halla mutta ennen kaikkea ne ehkä jää ne minun mielestä negatiiviset kommentit mieleen ja, ja nyt tämä, tota, että sieltä lähti 20 kansanedustajaa ja Persuusta, niin halla kommenttihan hän tietysti hän ei ota henkilökohtaisesti, mutta sitten, että kun hän aina, aina haluaa aina uskoa ihmiseen, niin jotenkin se jäi mulle mieleen, koska musta hänen kommenttinsa eivät ole aina hyvin sallivia mm. kaikkia ihmisiä kohtaan. Joo. Mä olin siitä vähän tota, ihmeessä, niin kuin hän sanoi, yllätyneensä tästä, että mä suuri yllätys ja niin shokki tämä lähtö. Öö, Turun Sanomat on tästä uutisoin maaliskuussa, että mikäli halla valitaan, niin on todennäköistä, että tämmöinen tuota, ryhmäero tulee tapahtumaan. Kyllä, ja mun mielestä myös siitä muista lukeni uutisointia, että se, että Soini lähtee mahdollisesti vetämään jotain omaa linjaansa, niin siitäkin on uutisoitu. Mutta ehkä halla on niin voimakkaasti sitten uskoi mm. Ei näin. varmaan siellä kokouksessa, tuki tuli. sehän oli hyvin selkeä, sel mm. selkeä hänen voittoonsa siellä. Niin niin ehkä se oli siellä sitten tavallaan sen, sen jälkimainin, ja se oli ehkä vähän tuli yllätykseen, että Mutta sellaista Suomessa vähän kohuntaa. No ja nähdään sitten. Nyt, nythän tässä on auki vielä tämä, no sekin oli mielenkiintoista, tämä, että millä rahalla tämä uusi vaihtoehto nyt elää, ja siellä hmm. oli hauskoja sitten tämmöisiä sidonnaisuuksia, eli tota, nyt on. Perussuomalaisilla on tämmöinen perussuomalaisten säätiö, joka on kuitenkin täysin irtautettu tästä itse puolueesta, jolla on, on tota omistus, niillä on yli 500 neliön kiinteistö Yrjönkadulla, pääkaupunkiseudulla, ihan keskustassa, jossa perussuomalaiset ovat vuokralla tälle säätiölle. Mutta millä rahoilla tämä säätiö on ostanut taas tämän, niin se on lainan perussuomalaisilta rahaa, jolla se on ostanut tämän kiinteistön, jossa perussuomalaiset nyt itse ovat sitten vuokralla ja maksavat siitä vuokraa. Mutta tätä, tätä säätiötä siis hallinnoi, ei perussuomalaiset itse vaan siellä on Vistbakka ja Soini. Hmm. <laughs> eli nyt siis ikään kuin Hallauho on so soini vuokralaisena okay. mm. rahoilla, jotka hän on sinne lainannut. Mutta tota, joo. Tämmöstä talaa. Niin. Joku on ehkä miettinyt etukategia. Mä luulen, että jollain saattaa tattu. henkilöllä nyt kesälomat vähän peruutua tai lykkääntyä tämän, tämän sotku myötä. Että joo. Tota, Mutta siis puolueet saavat valtiolta kuusi miljoonaa tukea vuodessa. Että hmm. Aika paljon. Se on iso raha. Mulla oli kyllä Trumpin uutinen. No. Se on tämmöisestä Trumpin kehukampanjasta. Um, en. No nyt, nythän oli ministeriötapaaminen ja, ja tuota, nyt jostain Trumpin kansliasta on sitten annettu tuota, pientä toivomusta ja vinkkiä ilmeisesti, että nyt nämä kokoukset pitäisi aloittaa sillä lailla, että Trumppia pitäisi kehua kauheasti. Ja, ja tuota, siitä oli sitten ihan CNN <tä> ja BBC-sekin tuota, uutisoitu, kun ovat olleet jossain virallisessa. Kokouksessa mukana ja sitten se alkaa, alkaa näin, että siellä varapresidentti kertoo Trumpille, että haluan tässä alkuun kertoa, kuinka onnellinen olen ja siunattu, että saan, saan tehdä teidän kanssa toiteja. Toinen kertoi juuri palanneensa Missi Sipistä ja halusi kertoa presidentille, että kaikki mississippissä rakastavat presidentti Trumpia. Tämä kehujen litania jatkuu ja jatkuu, mutta enemmän näitä ihania kehuja tulimme sitä suuremmaksi Trumpin. Hymy kävi ja tuota, tämä CNN-toimittaja, joka tästä tuota, raportoi, sanoi, että se tilanne oli niin, niin utopistinen, että olisin voinut kuvitella olevansa Pohjois-Korean puoluekokouksessa. No kieltämättä kuulostaa. Amerikan ja Yhdysvaltojen. Hiukan erikoiselta. Siis mä olen itse osallistunut tämmöiseen kehukierrokseen, mutta se oli mun ystäväni syntymäpäivillä. Ja siellä oli tämmöinen, että meitä oli sen kymmenisen henkeä ja siellä jokainen meistä kertoi jotain positiivista ja ihanaa tästä syntärisankarista. siellä se toimi mun mielestä ihan mahtavasti. Mm. Se oli todella koskettavaa ja, ja siellä, siellä ihmiset pystyivät löytämään tämmöisiä uusia juttuja ja se oli varmasti ihanaa. Itse asiassa hyvin harvoin me kehutaan toisiamme. mut mun on hyvin vaikea nähdä niin kuin, politiikan niin virallisissa äh, kokouksissa tällaista, että, että se olisi jotenkin niin soveliasta tai luontevaa. Ja, ja sanotaan, että... Ainakin niin niin ne fraasit, joita siinä oli sitten tuota lainattu, niin ne, ne, ne oli kyllä niin si, siirapoituja, ja sokeroitu, että tota, mutta ehkä, ehkä Trump uskoo niihin, ehkä, mutta jo, jo, mutta... jotain viestiä siellä taustalla on ollut, että tämmöistä on nyt tapahtunut ja julkisessa, julkisessa tapaamisessa. Niin erikoista. Ja tavallaan, että mitä se nyt sit tuo hänelle julkisesti? En usko, kovin moni... Niin... Katsotaan niin hyvällä silmällä tai siis jotenkin ihmetyttää varmasti muitakin kuin meitä kahta. Kyllä varmasti. Joo, tästä itse asiassa tuota, Trumpin vastustajien oli tehty YouTubein sitten tämmöinen vähän humoristinen video, jossa, en nyt muista nimeä, että kuka ministeri, mutta hän istuu sitten kabinetissa ja, ja tota, hän kyselee sitten muilla muita kokouksen osallistujista, että, että heitä, mitä mieltä te olette, että näyttää hiukset hyvältä, kun tulin salilta ja hiuksen eivät koskaan ole näyttäneet noin upeilta ja se vähän jatkuu ja tässä, siis, tässä vedettiin vähän niin alta lipan tätä okay. Trumpin kehukampanjaa, Joo. Mm. mutta tottakai kyllähän meidän pitäisi useammin kehua toisiamme, jos puhutaan vain kehumisesta ja kehukampanjasta, mm. ei, kyllä, kyllä niitä varmaan pitäisi joskus harrastaa itsekin ja yeah. mun syntymäpäivä Tuota, esimerkiksi oli hirveän viehättävä. Se oli mm. ihan todella kiva. Et, et niin kun, mä voisin kuvitella, että tätä vastaavaa voisi tehdä, jos tekee esimerkiksi töissä saman tiimin kanssa, usein mm. töitä, niin siellä ei aina muista ihan kehua, kehua, niin semmoinenkin voisi olla. Mutta myös kavereiden perheen kesken niin oikeasti muistaa, mm. muistaa on niitä kauniita sanoja ja, ja kehuja. Ja, mutta varsinkin tommonen, niin kun, siis syntymäpäivä, äh, niin tämä oli semmoinen, mitä sanottiin niin kun kasvatusten, mutta sitten me ollaan tehty myöskin sellaista, että me ollaan kerätty semmoinen, semmoinen purkki, mihin jokainen on saanut kirjoittaa niin kuin viestejä anonyymisti tai laittaa, ja sinne on kaadettu kaikki ihania juttuja tästä, tästä päivänsankarista, niin sekin on ollut ihan huikean onnistunut no kivalaajan. kuulostaa ihan, ihan vain elämää. <hysy> Mä voisin kuvatella, että vain elämää. Hei, Joo. puhutaan nyt sitten vielä muutama sana vain elämää. Sekin päättyy. Joo. Mik, mikä nyt vedetään yhteenveto? Oliko floppi vai menestys? No mutta mulla on vika jakso vielä katsomatta se, okay. se duetto jakso hmm. mutta tota, kyllä mä ihan tykkäsin, katsoin, viihdyin. Jääkö mitään mieleen, no ei oikeastaan. Näin se on Kyllähän se mm. ihan niinku tyylillään rahalla on toteutettu ja, ja tämä, tota... mun mielestä tää, että business niin ei tuonut siihen juurikaan eroa. Et, et tunnelma sieltä, missä rantansa, Hirven, hirveen saunut so, so, so, joku sieltä, niin ei se mun mielestä se, se En mä taa nyt niitä suomimaisemia tai, tai sellasta... Tuttuja huoneita. Niin, ei, ei mun ei, tavallaan se ei... ei, niinku... ei mä vaan ihan samaa mieltä. Se mun mielestä ei, että sitä voi miettiä, että tuliko se nyt liian, liian nopeasti seuraava. Niin, ja sitten ja oli jo puhetta, että se tuli niin nopeasti, että koska sitten syksyllä onkin Nehän kuva kuvaa nyt jo sitä uutta. Joo, ja se tulee Joo. syksyllä, mutta Joo. muistaakseni Miia puhuu, että siellä on syksyllä tulossa ta idols takaisin ja sitten jo oletettiin, että, wow. että vanelämä tulikin nyt keväällä sen takia, että syksyllä tulee idols. Okay. Mutta tota, tämä on varmaan seuraava, joka syksyllä tulee, niin mä että se saattaisi kyllä olla sitten viimeinen idols, koska sehän on tämmöinen, sillä oli hieno nimikin, mutta siis siellähän on best of the best, tai siellä Joo. on eri, aika, aika, eri kausilta eri artisteja. Joo, näitä samoja naamoja. Samoja, samoja naamoja ja, ja tota, varmaan samoja kappaleitakin vähän eri versioilla. Vähän, vähän tuntuu jo sellaiselta pitkitetyltä ne. idealta, mutta kai se on pakko katsoa sitten kuitenkin. Tuo, Edes Mielenkiintoista. <laughs> Joo. Mä itse asiassa niin miettiin, Mä jotenkin koen, että tää oli musiikillisesti vähän ei antanut kauheasti. Ei. Musta tuntuu, että tämä kausi oli ehkä semmoinen, missä ei ollut sellaisia superlahjakkaita, mm. jotka olisi voinut muokata niistä niin Juuri täysin lomiaan. Et Juuri Että et ne oli sitten sellaisia tavallaan ihan kivoja versioita ja vähän niin mutta ei, ei siellä ollut sellaisia niin kuin esimerkiksi Paula Vesalan mm. jotka niin pystyvät tekemään mitä tahansa, mistä Juuri tahansa, tyh, tyhjään, tyhjästä, nyhjästä jotain. Että et tavallaan sieltä puuttuivat sellaiset virtuoosit. Joo. Sitä mä muuten muistan, että oli kuin Paula Vesala tässä Uudella. Uudella. Muistaakseni ei. ne oli kyllä, sen mä muistan. Tuota. Mutta hei, syksy on kohta. Kyllä. <laughs> Nyt kesäapasta ei ole vielä. On on, on on. ja mulla on tässä vielä <laughs> myöhemmin vielä tuota juhannus, juhannus tuota vinkkejäkin. Ennen kuin mennään seuraavaan ensi, ensimmäiseen musiikkikappaleen, niin vielä tämmöinen pieni uutinen. Eli 15.6. astuu voimaan säädös, joka haluaa poistaa kaikki Roomin maksut näistä verkkovierailuista koko EU-alueella, kaikissa EU-maissa. Tuota, telialahan tämä on ollut jo käytössä esimerkiksi Skandeissa ja Balteissa, eli kun sun on, on tuota Suomesta, ei Eestissä, mutta jos sun on Suomessa tuota, Sonera-sopiva liittymä, niin sä et oo Skandeissa tai Baltiassa ollessasi maksanut et puheluista, etkä tuota, netin käytöstä sen enempää Suomessakaan. Se Joo, se on kyllä ollut ihan huikea. Mulla yes. on nyt ollut tämä, mitä mä oon Virossa asunut pari vuotta, niin, niin tota, just, juurikin tämä liittymä. Ja niin helppoa, kun voi vaan niin, kun mennä maasta toiseen soiteella, ei tarvi miettiä on paljon, itse asiassa, tiedän paljon, että suomalaiset asuvat täällä ja, ja niillä on se Sonero sopiva käytös. Siinä on, niin kuin, ainoa huono on se, että sitten huomaan, että eestiläiset ei kauheasti tykkää soitella suomalaiseen numeroon. Ja sitten hmm. toinen että jos se liikkuu autolla, niin sä voi maksaa sitä sinun parkkimaksua, Koska Aha. siinä pitää olla eestiläinen liittymä. täällä okay. niin täällähän aina maksetaan parkkimaksu puhelimella. puhelimella okay. Että tällaisia kolikolla joo. toimivia ei, ei ihan jokainen hmm. löydy. Mutta joo. Ja, ja tuota, nyt teljällä tulee tää, tää Sonera sopiva ikään kuin sapluun käyttöön koko EU-alueella. En lauko tästä lähtien. Tota, itse huomasin sen, eli mulla on, niinku, mul on paikallinen telija ja nyt kun olin tuossa viime äh, tota, keväänä, olin Espanjassa viikon. Ja, ja oikeastaan soitin suurimmat osat mun työpuheluista ja henkilökohtaisistakin puheluista. Ja käytin aika paljon puhelinta ja, ja käytin nettiä, ja. Niin, niin hoidin puhelimetkin netin kautta, niin, niin koko viikon lasku niin siltä ajalta netin käytöltä oli 60 euroa, ei sekään enää paljon ole. Ja mä kyllä mm. käytin paljon, että kun mä joudun työpuhelilta soittaa ja, ja ole paljon sähköpostissa. Niin tota, yllätyin, että se laskee koko ajan. Mm. Että et vielä muistan joku viisi vuotta sitten, kun Auto armias, kun jäi, jäi tota data roaming päälle. Niin, Joo, niin, mäkin muistan, kun joku kaveri oli sanonut, että jostain viikonreissulta 300 euron laskuja, niin kuin jäänyt vahingossa joku ja puhui. Telia lisäksi on tämmöinen suomalainen liittymä kun Moi-liittymä. Sanooko sinulle mitään? Ei. Ei. Ei sanonut muullekaan. Mutta tota, ne tulee jatkossa tarjoamaan lähes samanlaista palvelua kuin Telia eli tota, okay. roaming-maksut lähellä nollaa. Öö, muista suomalaisista operaattoreista niin Elisa ja DNA laskuttaa jatkossakin näistä verkkovierailuista, mutta erittäin alennetuilla hinnoilla. Ja Elisan, Elisa, Elisa, kun sulla on Elisan liittymä, niin jos olet muualla kuin, kuin omassa kotimaassasi, niin vaikka saat olet ulkomaalla, niin jos, sä, jos sä saat puhelu, niin sä, sitä vastaanotetusta puhelusta sä et joudu enää maksamaan. No. ulkomaalla ollessa sinä ikään kuin jaloit ne kustannuksen sen soittajan kanssa. Tällaisia hyviä, hyviä uudistuksia. Joo. hyvä, hyvä. Mä, mä, mä olen sitä mieltä että tästäkin voimme kiittää Euroopan unionia. Kyllä, kyllä. Homma. Hyvä. <laughs> Pipuraa. Uh. Hei. Sulla oli asia jalkapallosta, mutta, tota, Joo, mutta... sitä en on. Elton John ja Goodbye Yellow Brick Road. I'm Mä olin äh, viime viikon perjantaina. Tiedätkö mitä mä en arvaa, kun mä tiedän? Ha -ha. <laughs> Facebook kertoo kaiken. Itse, mä en <laughs> saa yllätettyä sua. Moi ei. Ja musta, tota, nyt kun mä arvaan, mitä, mitä sä sanot, niin pitää tähän kertoa väliin se, että, että kun me tykätään puhua Facebookista, niin mä sain tänään semmoisen, että, että mitä teit kaksi vuotta sitten. Niin tasan kaksi vuotta sitten tänä päivänä mä olin Mian kanssa tässä samassa ohjelmassa puhunut. Jalkapallosta ja silloin oli tulossa äh mm kisat veikkaan, koska se on ainoa syy miksi me ollaan puhuttu jalkapallosta suuren jalisfadi <sum> <sian> kanssa, <hysy> mutta mä luovutan näyttämään sulle. Kerro nyt missä jalkapalloottelussa sä olit? No, mä olin katsomassa Viron ja Belgian välistä jalkapalloottelua täällä Tallinnassa ja äh, Tämä on jotenkin hämärää, että minä päädyn suomalaisena katsomaan Vironen ja Belgian välistä jalkapalloa, koska Viron tai Belgian jalkapallo ei nyt ole ollut niihin kovin lähellä mun sydäntäni. No, niin, Oletko mutta... Janka palo, fani? Kyllä, no, kyllä okay. mä olen pelannut itsekin ja katson seuraan, mutta en, en kovin aktiivisesti, et lähinnä just näihin isoihin kisoihin, niin, niin tuota, sitten sit valitsee yleensä sieltä jonkun joukkueen, lempärijoukkueen mutta se yleensä ei ole ollut Viro tai Belgia, et en niin kuin, tuntenut näitä joukkueita lainkaan. Mutta minun suomalainen kaverini on Belgian fani ja hän ehdotti mulle, joskus kuukausi sitten, että hei, että... Se oli maajoukkue siis. Eiks niin, maanjoukkue? Joo, niin hän oli silleen, että hei, nyt olisi mahdollisuus, että jos hän tulisi Suomesta Turusta tai Tallinnaa katsomaan jalkapalloa lähdetkö mä messiin? No, mikä ettei. Ja sitten puhuin Miian myös sinne mukaan ja tuota, ostettiin liput ja hyvä että tehtiin näin, ostettiin silloin kuukausi sitten liput, koska se peli oli loppuun myyty. Oho, missä se oli? Alecoc areenalla 11 000 ihmistä mahtuu, mutta siitä, mitä teki tästä erikoisen tästä ottelusta oli se, että siellä oli yli 1300 Belgian fania. No nyt, jos saa sanoa välispiikin, niin mulla ei ollut aavistustakaan edes niin edellisenä päivänä, että tämmöinen suuri tapahtuma oli Eestissä, mutta mit, miten mä aloin niin epäilemään, että nyt on jotain ilmassa, niin johtui siitä niin, että ensimmäinen, siis upe näkyy semmoisia isoja joukkoja ihmisiä, joilla oli kaikilla joku punainen kaulahuivi ja mä ajattelin, mun en, mä näin ne ensimmäistä kertaa, mä ajattelin, että tää on nyt joku Polttariseurue ja niillä on joku tiim, kaulaliina, mutta no, sitten kun tuli jo seuraava, että mä rupean jo niinku päätä käännämään ja rupean lukemaan, no mit, ai, siinä on lukee Belgia siinä kaulahuivissa ja, ja Belgia näin, ja sitten mä ajattelin, että hei, sit täällä täytyy olla jalkapallomanssi. Joo. Eli tämä matsi oli siis perjantai illalla. Mutta tosi monet näistä faneista saapui jo torsta illalla, tai viimeistään perjantaina aamupäivällä, ja he todellakin näkyy tässä kaupungissa. Että heillä oli järjestetty kaikennäköisiä ennakkobileitä. Heillä oli sellainen fanin kokoontuminen siinä raatihuoneen torilla sen koko päivän He kulki raatihuoneen torilta siihen Bermudan kolmiolle, niin kuin takaisin nimetavain ja sitten siihen. Ja, ää, me mentiin sitten mun kavereitten kanssa sinne joukkoon, joukkoon mukaan. Säettiin sitten jostain punaiset kaulapuikin Kyllä, vai? koska siellä nimittäin jaettiin sellaisia lippiksiä ja lippuja ja kaikkea, niin me oltiin myöskin sieltä sitten... Niinku Tulit kohta... me niinku Me sinne joukkoon, siis niinku, Ja täytyy sanoa, että et se perjantai-ilta se jäi kyllä niinku muistoihin, koska en muista, koska mä olisin ollut mukana sellaisessa niinku iloitsevassa uh, hieman rehaantunees mutta sit kuitenkin erittäin hyvin käyttäytyvässä joukossa mikä tavallaan vei mukanaan ja toivotti niin lämpimästi tervetulleeksi Että jos punaisen lippiksen päähän, niin siellä tuli kaikki ihan silleen, että jee, mahtavaa! Kukaan ei kysely enää, että mistä sä oot ja mitä sä teet vaan niin kuin se oli... Punainen lippahan niin jotenkin... Tiesitkö, tai näit sen on jos puhutaan, että 11 000 ihmistä mahtui tonne katsomaan matsia, niin kuinka paljon siellä oli belgialaisia? Yli 1300. Se on kyllä aika paljon. Se on. Se on tosi paljon ja tavallaan... Se on jo useampi <laughs> Se on. Ja varmasti jos ennätysmäärä belgialaisia, mitä ikinä on virossa ollut. Kyllä. Ja tosi monet oli tullut tänne, siis mä tietysti, tapasin ihmisiä jotka oli tullut autolla, he olivat ajaneet Belgiasta tänne Oho. saakka, tehneet tämmöisen tripin Monet ilmeisesti kiertää, siis Belgian, ilmeisesti Belgian maajoukko, jalkapallomaajoukkoilla on tosi niin kun, ää, hyvät fanit, jotka on tosi omistautuneet. Mähän se kansainvälisesti menestyi. Miten se päättyi se matsi? Ää, Belgia voitti 0, 02. Okay. Mut jo, tota, se oli tavallaan siinä mielessä, siis, että ilmeisesti nämä fanit on myöskin saanut ihan palkintoja siitä, siitä heidän niin kuin, tämmöisestä yhteisöllisestä hengestä ja hyvästä käytöksestä. Ja mä ei ollut näitä niin huligaaneja. Ei huligaaneja, ei, ei mitään... Tota, niin kuin, äh, ongelmakäyttäytymistä. Ja mä voin antaa tästä esimerkin, koska nämä fanit järjesti tämmöisen, että tosiaan he Raatihuoneen torilla, siellä, siellä sitten koko, koko päivän kaikki melskas muuta, siellä siis niin, melskatti siinä mielessä, että siellä koko ajan lauletaan joko ranskaksi tai saksaksi tai englanniksi tai flaamiksi, niin se tavallaan sitten meteliä riitti, mutta siellä ei yhden ainutta niin kuin esimerkiksi tölkkiä laitettu maahan, vaan niin aina etsittiin joku roskistain niin tavallaan Mun pitää myös sanoa se, että näin, sä varmasti voit olla jopa eri mieltä, mutta ihan vaan sen perusteella, mitä mä näytän ja näin, että faneja, niin oli keski-ikäisiä, tämmöisiä ihan niin kuin normaaleilta työssäkäyviltä <tikäli> ihmisiltä, jo. joilla oli varmaan perhettä ja näin, että ne ei ollut mitään nuoria. Joo, että hyvin miesvoittoinen joukko, muutamia naisia nähti joukossa ja tosiaan he tosiaan näytti, että voisi olla myös polttariporukaan, koska kaikki oli kyllä, siellä oli kaiken punaisia pukuja ja kaiken tavallaan, että se ei ollut pelkästään se jalkapallo t vaan siellä oli naamat maalattu ja perukit ja ku, ku, kuka oli keksinyt, mitä niinku hullua päälle laittaa. Mutta sitten ne järjesti tämmöisen sieltä Raatihuoneen torilta sinne areenalle, siellä on 2,5 kilometrin matkan, niin järjesti tämmöisen fan walking, eli fanikävelyn. Ja me sitten niin sulaututtiin siihen joukkoon mukaan. No niin, jatketaanpa sitten, sitten tota, ä, Belgian fanimarssilla, mutta sitä ennen toivota Annina tervetulleekö tänne Moikka, lähetikseen? Moikka! Mä paikalle. <laughs> Tulin tähän vähän keskeneräisesti, mutta Joo. täällä ollaan. Täällä ollaan ja puhutaan asiaan Belgian jalkapallomajoukkueen faneista, jotka erittäin hyvin aikaisemmat käyttäytyä. Siis se fanimarssi kulki Raatihuonean todelta sinne areenalle ja siinä oli poliisit meitä saattamassa missä se olikaan se Areena? Se on tuolla niinku sen... Se on niinku Pärnömaanteen varrella, vähän niin suuntaan, eikö Mä en muista missä on ja siis se on tuon toisella puolella. Joo, on on se on pieni se se ei tuntu yhtään miltä, kun sinne lähdettiin hyvissä ajoin fiilis, ne lauloi ja tanssi melkein koko sen matkan, siis niistä lähtee kamerinaan. Apailitteeksi teki niin kuin Mian kanssa suuta, niin kuin. No, me oltiin vähän siinä silleen, että mitä tässä nyt oikein te tekisi, mutta oli hirveä hauskaa Ja niitä oli hauska seurata, koska siellä ne, jos tuli vastaan tulevia ihmisiä, niin ne, ne huuteli niille, mutta sille hyvässä mielessä ei ollut aggressiivista. No niin me voitetaan, vaan se oli sellaista, että hei, mulla on täällä näin ja me tultiin tänne juhlimaan. Mutta ne yleensä mun mielestä kaikissa, tuota pudisotteluissa, eikö ne huudaa näistä Ole, ole, ole, ole, vai onko se vaan joku maa? No näillä, no näillä oli, näillä oli niin kuin jotain vähän tuntemattomia. kun monet oli ranskaksi, niin mä en ihan pysty laulaa mm. siinä mukana, mutta tota, kyllä siellä jotain tuttujakin oli jotain, jotain mm. niin englanninkielisiä, mutta... Mut ehkä siinä tavallaan semmoinen, että ne huomioi tosi kivasti niinku niitä tavallaan virolaisia, jotka tuli katsomaan sitä. sitä monen, se herätti vähän huomioitua, kun mentiin, mentiin läpi tuon kassisavan alueen. Niin, niin sieltä tuli esimerkiksi lapset katsomaan, niin niille saatettiin antaa vaikka ohi mennä joku lippu tai lippu, mitä sieltä tuli. Ja, ja tavallaan high five vedettiin kaikkien Mut kanssa. Oliko ja... niin, että tulitte molemmat nyt sitten Belgia puolella? No, Mä olin Belgian puolella, mä en tosta Miias nyt ihan osaa Kuka, sanoa, kuka oli niin... siis vastustaja? Mä... Viro ja Belgia. Niin, okei. Tämä oli Okei, okei. Mut miksi sä päädyit niinku Belgiaan? Oliks siellä komeat pelaajat, vai oliks niinku no pelitaktiikka peli, peli, no, tota, ja taida Mutta Suomesta tullut, tullut kaverini oli vähän tavallaan se, oli joten, tavallaan se porukka oli jotenkin se, ehkä taisi sanoa, että se fanijoukko ehkä hurmasi fiilis, mikä okay. siinä oli. Ja tavallaan, koska se oli jotenkin ihan todella kiva se marssi. Mä en ikinä osallistunut tollasen niinkun, PANIEN joukkotapaamiseen. Siellä mm -hmm. esimerkiksi me käveltiin, siellä oli yhden pihalla oli lapset hyppimässä trampoliinilla, Niin tämä porukka, siis just nämä keski-ikäiset miehet, alkaa kannustamaan niitä hyppykää korkeammalle ja niin mm -hmm. auttaa taputtamaan se tahtia niille, kun ne lapset hyppysiä niin katsomaan, kun ne yritti nähdä se aina yli, että mitä siellä tapahtuu, miksi siellä kävelee niitä paljon ihmisiä. Se oli jotenkin ihan hirveän sympaattista, sellainen mm -hmm. niin kuin yhteisöllisyys ja, ja tota... Belgia no, siis voitti. Okay. Okay. Okay. Mikäs Virolainen, onko Virolainen hyvä vai Mikä? Se oli hyvä matsi. Niillä oli, Viron maalivahti oli ihan erinomainen, se olisi ollut, voinut olla paljon suurempikin se maaliero, mutta 02 oli oikein hyvä tulos Virolle. Ähm, tässä pelattiin siis MM-karsintaa ensi kesänä 2018, niin Venäjällä pelataan jalkapallon maailmanmastaruuskisat. Ja äh, Virolla on vielä kaksi kotimatsia pelattavana näitä karsintoja. Tänne tuota, ensin matkustaa Kreikkaan, sitten tänne tulee Kypros pelaamaan ää, syyskuussa, sitten Viro käy Gibraltaria vastaan pelaamassa ja tuota, sitten tulee vielä Bosnia-Herzegovina tänne. No. Mut mä veikkaan, että ei tule ihan yhtä paljon näitä faneja tänne kuin sieltä pelkästään. Niin, ne oli hirveä. Tästä me puhuttiin. Joo, ja Joo, varmasti tässäkin niin juhlat nämä arkassa. Koko viikonlopun. Siis se ne fanivaatteet päällä. Joo. Se oli kiva, ja. että perjantaina, perjantaina tota, niin aloitettiin, äh, aloitettiin näillä punaisilla kaulaliinoilla. Mm. Ja sitten Lauantaina oli tämä Suomi 100-konsertti, jos mm. me voidaan puhua kohta tässä enemmän. Ja sitten su sunnuntain, sunnuntain väri oli sitten musta, koska jos tuitte huomaamaan, tuolla käveli aika moni henkilöllä, oli musta teepaita päällä ja siinä oli rammista. Joo, joo, totta muuten, <laughs> joo, huomasin Sunnuntaina ja lauantaina oli myöskin tämmöistä vähän kirkkaa sinistä koska, ja keltaista, koska ukrainalaiset fanit matkalla Suomeen Suome-ukrainalaisia Suomi, Ukra, ah, alkukaloa sunnulta okay. illalla, niin he tuli täällä Tallinnan kautta main. Tallinnan kautta, niin Heitä mm. näkyi myöskin sitten mutta Tämä on niin hyvin mielenkiintoinen, tavallaan siellä myös stadionilla tunnelma oli tosi hyvä. Pergialaiset pitivät siellä kyllä meteliä, ei se ihan hirveästi virolainen kannustus kuulunut. Ja sitten täytyy sanoa, että, että tavallaan ainoat fanit, jotka mä näin, Tällaista häiriökäyttäytymistä, ketä pitisi vartijat viedä pois tai muuta, niin ne olivat virolaisia. Mm -hmm. Et tavallaan se, esimerkiksi pelkialaiset fanit ei edes ärsyntyneet siitä, että joku oli sit pelin jälkeen poltti heidän yhden semmoisen kaulahuivin siellä. Niin siitä ei kukaan se sitten sit vaan niin mentiin, jätettiin siihen omaan arvoonsa se yksi, yksi virolainen henkilö, Älkää. joka siinä ja mm -hmm. koitti provosoida. Niin siinä oltiin vain yhteistuumin, että, että okei, että hei, nyt mennään tästä näin. Ei, ei jäädä tähän näin, ei tehdä mitään niinku, mm -hmm. juttua tästä. Niin, Mä ymmärrän sen, että belgialaiset fanit on, on saaneet niin kuin, uh, positiivista kiitosta. Kyllä, joo, joo. ja muuta myöskin. Että, uh, hyvä belgia. Hyvä <laughs> no, belgia. Onkin Belgian fanit ja. se, se ihan hyvin pääsi. Tota, mä ajattelen, että tähän väliin voitaisiin kuunnella vähän musiikkia. Uh, mun yhdeltä lemppäriltä eri Taylor Swiftiltä, äh -huh. jonka musiikki on vihdoin tullut Spotifyhin. Okei. Okay. Hän ei tätä viimeisintä levyään ole sinne halunnut laittaa ilmeisesti. Sitten tämmöisiä, että Spotify ei ihan yhtä hyvin maksa kuin muut tahot, niin tota, nyt se on tullut julkaistu sopivasti samana päivänä siellä, kun Katy Perry julkaisi uuden oman albuminsa, niin vähän tästä kilpailua ja kiusaa ihmeisesti, mutta kuunnellaan levyltä 1989, niin Out of the Roots. Vähän vinkkaisinkin näihin siniseen väriin lauantaina, eli lauantaina vietettiin Tallinnassa Suomi 100 juhlaa. Ja tämä oli siis ymmärtääkseni Suomen ja Eestin yhteistyöllä niin. järjestämä tämän koko päivän tapahtuma. Ja sehän alkoi myöskin tuota, jalkapaloottelulla, eli siellä oli niin kuin, mun mielestä ministeritasolla Joo, Suoma, Suomi ja, ja virolaiset pelasivat ja, tota, jalkapalloa ja sitten siellä oli Eikö jotain... siellä ollut näyttelijät, suomalaiset ja virolaiset näyttelijät pelasivat toista, toisia paljoja? siellä oli muitakin, mutta tiedät että ministeritasolla joo, oli. Ainakin ja, isivillä, ja, joo, ainakin Siviläni pelaavan tai eikä en käynyt katsomassa tätä katsiaa, <laughs> ei ollut fanimarssia siinä. Sitten iltapäivällä oli tuolla teillä on semmoinen vanhoja Ratsastustalle ja siellä on museo. Ja siellä järjestettiin Suomi 100 esinen näyttely, joka on mm. siis näyttely, joka kiertää. Se on ollut jo Helsingissä, nyt se tuli tänne, menekin se täältä Oslo ja Manrin. Se on mm. näyttely, jossa Suomen itsenäisyyden sadalta vuodelta on jokaiselta vuodelta yksi esine. Ja siellä voi jokainen käydä katsomassa mm. vaikka, mikä on oman oman syntymävuotesi mm. esine. Mm. ja, ja kiinni, se oli... miten kauan se on siellä? Kyllä se varmaan on tämän kesän loppuun mm -hmm. ja tota, se oli ihan kiva idea ja hyvin järjestetty ja, ja siellä oli sitten saatu vielä rouva Jenni aukio paikalle eli hän avasi tämän mm -hmm. tilaisuuden ja, ja kertoi vähän näyttelyn taustoista ja kuka sitä on puratoroinut ja, ja, tuota, ja. mitä tämä näyttely merkitsi hänelle ja, ja tuota, että hän että ihan tässä lainaa niin että se ei ole Tota, ainoastaan Made in Finland, vaan se on myös että Life in Finland, koska mm. siinä aika paljon tulee tavallaan Joo. sen, sen tota Ajan henki, mun mielestä niinku hauskin ehkä, joka mulle jäi, siellä, siellä on ihan niinku pulkkaa ja, mm. ja mitä, jostain 70-luvulta oli tämmönen, joka on silloin kai ollut suuri, suuri mm. tota, keksintö, niin kävynkeräjän tota, päähin, eli silloin kai on kävynkerääminen ollut jotenkin, mä en tiedä onko se joskus jotain, mutta <tuh> se oli siis sellainen niin kuin kypärä, mm. joka joo. suojaa sun päätä, että sä kuljet siellä havumetsässä, keräät no, käpyjä ei satu. Se oli siis pehmeä, se ei kova kypärä, vaan se oli pehmeä, siinä on vähän tämmöset näpäkin, varmaan ehkä, että hyttys ettei ja niin, niin, joku niin, Se oli kohanssi vai... vielä, Tein metsästä ja tammuun. Vain suomi jutut. Mulle tulee tästä mieleen tämä näyttelijä Antti on kirjoittanut tämmöisen, tai hän oli puhunut tässä noin viikon uutisten radio podcastissa tällaisista asioista, mitkä vain suomalaiset tunnistaa. Mä luetaan vähän tähän vähän sivua, mutta hän oli tämmöisiä, että, että, tämmöisiä suomalaisia sanontoja kuten, että torilla tavataan, niin on kaikki suomalaiset heti tietävät, mitä niin, tarkoittaa. Sit tämmönen, et, et, et, kun se tarkoittaa. Tai sitten tämmöinen, että kun menet ravintolaan ja siellä niin kun tarjoilija ja sitten sanoo, että raastepöydästä voisi sitten aloitella, ja. niin, niin on kaikki suomalaiset tietävät, mitä se tarkoittaa ja siihen pystytään sama Niin mä luulen, että olisi varmaan tuo mielenkiintoinen näyttely, että siellä on varmaan on että kaikilla on joku muisto tällaisesta mm -hmm. tai vähintään, vaikka, vaikka mä oon ikinä nähnyt äh, tämmöistä kävynkeräjän hattua, mutta mä voin heti visuaalista. Visuaalismiä, että <laughs> tavallaan sen <laughs> niin kuin, suomalaisen metsän, mulla tulee sitten heti se mieleen yhtymä. Mä <laughs> pystyisin <sen> liittämään <laughs> jonkin. Ja se oli kiva, että nää, nää, niinku, nää osa näistä esineistä oli to, tosiaan myös vähän niin huumorin mielellä. Että ei, ei, ei lähdetty hakemaan sen vuoden ultimate suomalaista keksintöä, <laughs> vaan enemmänkin sitä, mikä on kuvannut sitä aikakautta, mikä on silloin <laughs> ollut. Yeah. ollut. Että se, se oli kivasti järjestetty näyttelyä ja se oli mun mielestä, mä en ollut aikaisemmin käynyt siinä museossakin että sekin oli tosi kaunis miljöösi no niin kuin sunoista niin kuin siellä on paatsaita ja käydä. joo mm -hmm. suosittelen sitten me Anina kasvo myöhemmin alkuillasta me sitten tavattiin torilla torilla, torilla. <laughs> <laughs> <laughs> elikö tuolla vapauden aukiolla siellä oli se Suomi 100 konsertti joo. paljon porkkaali katsomassa kiinni siellä, Sä siellä. se siellä katso me, me vähän vain että oletteks te no. vain et mut ku niin. teitte paljastut mitä niin, me no, luultiin, Me, me luulin, että olitte siellä. Ja oli sottelussa. Ja oli sottelussa. Mm. Me, me oli, oli Okei, okay, no niin, no sitten me oltiin ihan poissa. Jo. Joka tapauksessa voidaan sitten kaikki varmaan vähän kommentoida tätä, mutta siis kuulijoille tiedoksi, niin siellä oli siis esiintymässä niin estiläisiä kuin suomalaisiakin artisteja konsertin asi, tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Oliko ja se kyllä, kesti? ja päätti Juha Sipillä. Ja sen päätti Juha Sipilä yhdessä kollegansa Jyri Rataksen kanssa, joka on siis Viron pääministeri. Ja, tota, ja siellä oli tosiaan sitten, ja sitten ihan lopuksi laulettiin Maamme laulu, jonka melodia on myös Viron kansallislaulun melodia. Ja tota, laulettiin se molemmilla kielillä. Ja se suomeksi ja sanat oli sitten. Tässä oli niin suomi viro instituutti oli oli sen niin joku Pääpromottori tässä. Joo. Mä, mä olin puhuin tästä konsertista varsinkin muutamaa päivää aikaisemmin jonnekin virolaisten kanssa ja he mm. olivat jotenkin olivat hyvin ylpeitä mm. siitä niin, että he saivat antaa ikään kuin Suomelle tämmöisen lahjan, että järjestettiin. Ja samoinhan kaikille suomalaisille tarjottiin tota, ilmanen joukkoliike, perjantai Joo. ja lauantai, kun oli, oli näitä tapahtumia. Joo. Mitä tuota Anina, mitä sä tykkäsit niin konserttista öö, Kyllä mä tykkäsin. Mä tykkäsin. Toi niin kuin aika lailla niin kuin hits home sanotaan, koska se on suomi suomivirolaista. Ja nyt kun mä oon täällä, no tietenkin olin vuoden poissa, mutta viisi vuotta sitten tullut tänne ekaa, ekaa kertaa, niin kyllä musta tuntuu, että aika tällainen Viron suomalainen, jos näin sanotaan, niin, niin toi oli niinku just, just niinku sellainen mun juttu sanotaan, että Viro ja Suomi yhdistyy, niin ne on musta kivoja tapahtumia. Mitä se oli tosi onnistunut, ehkä suuri vaikutus oli sillä säällä, Et kun se mm. oli niin nätti onnistunut että jos siellä olisi satanut, niin siellä mm. olisi ollut ihan muutama ihminen, mutta jotenkin se oli nyt semmoinen tosi... Ei se nyt ehkä mikä maailman sykähdyttävin tai mieleenpainuvin, mutta semmoinen tosi mukava. Siellä kyllä. on hyvä fiilis, siellä ei ollut mitään ryysistä, saa olla niin kuin mukavasti semmoinen elaviettää. Täynnä, mutta ei ryysistä, josta kyllä, kyllä niin kuin pystyy hengittämään. Ja toisaalta se toimi siitäkin huolimatta, että mä eka mietin vähän, että kun siellä on niin kuin artistia hyvin eri genreistä mm. ja musiikityyleistä, että miten se tavallaan, että välillä tulee Petri mm. ja, ja si, sitten mm. tulee Scandinavian Music mm. mut kyllä se jotenkin vaan kuitenkin kantoi itsessään semmoisessa positiivisessa hengessä, ja tietysti pettymyksenä, että veskuloiri ei tullut, joka oli varmaan odotetuimpia artisteja, mutta hän oli sairastunut ja ei päässyt. Saaraalto oli, esitti kaksi, mutta kaksi kappaletta siis eestiksi. se esitti omansa, no fear, ja sitten se yhden virolaisen. Kuulaa, joo. Ja täytyy sanoa, että kyllä Pisteet, pisteet hänelle, että hän oli kyllä niin ammattilainen. Se, se kuula oli ihan todella upea. Niin oli. Joo. Vedetty. Joo. Sitten muista, ha, jäi harmittamaan sieltä, että et, tuota, kun tämä Skandinavian Music Room esiintymässä ja siihen tuli mukaan sitten joku virolainen, joo. niin, niin siellä toisella lennä. Kappi, lennä. Niin, lennä. Niin, niin hän, hän ei ilmeisesti ollut opetellut niitä sanoja. Ulko, hän, hän, ja hän luki sieltä. Niin paperista. Niin se hän. oli vähän semmoinen. Ehkä ne sanotaan, että ne, ne oli myös tukena, en tiedä, niin. koska hän niin. Korosti joo. sitä, että hän on suuri skandineilijan vaan Sitä mä itsekin vähän mietin, että miksi hän niin, lukisi miks, paperista. Mutta ei se nyt tavallaan koko esitystä. Joo. ei ole se... tavallaan silleen mm. vertailuna siihen. Mm. siihen et, et niin kuin Totta tämä, joo. Ja... on opetellut ihan täysin mm. varmaan ennalta tuntemattoman laulun mm. ulkoa ja sitten toinen väittää, että on niin kuin lempi artisti suomesta. Mä, mä toivon, että taustalla on se, että häne, tätä ei ollut suunniteltu, että hänellä on sanottu varttia aikaisemmin siellä lavan takana, että hei, haluaisi tulla meidän kanssa tonne vetää. Mä toivon, että siinä on käynyt näin. Ehkä on. Ehkä Mut oli se, sulle kuitenkin ihan kiva. Se on aika hän, että tota, Usein käy tälleen näin, että et mä oon kuunnellut mm -hmm. Scandinavian Music Groupia ennen, en ole hirveästi lämmennyt, mutta nyt kun näki ne livenä, niin... Tuohon, joo, mä joo, joo, mä aina niinku niitä on hehkutettu ja, ja musta on hienosti tuotettua mu musiikkia, mutta jotenkin mä en ole päässyt siihen joo. kiinni. Ja nyt kun mä näin ne livenä, niin, niin se, mä rupesin kuuntelemaan niitä joo, samojakin ihan eri lailla. ja mä, aloin, niin mä nyt vapaa kuunnellut Scandinavian Music Groupia, mulla on siis moni artistien kohol käynyt näin, että nähnyt jossain festareilta tai jotain. Ja on niinku kuullut niistä, on ehkä joskus yrittänyt kuunnella, ei ole vaan niinku ihan tullut fiilistä, mutta sitten kun ne on nähnyt livenä, niin siinä on ihan eri... Tähän hei. hei, nyt jatkoa sille, että tämä Lenna ei osannut näitä kappaleiden sanoja, niin, niin ehkä yksi, yksi tota, mulle sykähdyttävin Joo. hetki oli se, että tuossa muutama viikko sitten Anniina sanoi, että hän ei tiedä kukaan J.Karjalainen, <laughs> Mut, mutta hänpä tiesi Karjalaisen laulun sanat, koska Stigresta Joo. esitti J.Karjalaisen kappaleen, ja tota, siellä me laulettiin <laughs> ja Siellä me laulettiin hyvin Anniinonen sanat. Kyllä, siis kyllä se niinku, biisi oli ennestään tuttu, mutta en osannut mm -hmm. niinku, yhdistää laulua ja esittäjää. Että kyllähän mä olisin sen laulun kuullut, mutta niin kuin en, en, en olisi okay. osannut sanoa, jos olisi päräytetty soimaan mm. ennen viime viikkoa, mm. että kuka sella laulaa, niin mä olisin varmaan... No, jos te kehuttiin joku... tuossa sairaaltoon, että hän esitti upeasti estiläisen laulun niin kyllä musta Stigrasta esitti hieman suomalaisen. Kyllä. Josin, paremmin kuin karjalainen itse. Karjalaisille, josta laulaa antanut Räställä on. Tota, tota, Sähän saisti itsensä kitaralla Kyllä, laulu. ihan mieltä. Olisiko ollut mennyt mies? Se oli se, että mä olen mies. Joka no, oli tapahdun. Tapahdun <tos> Joo, se oli koskaan tapahtumia. Se ei ole se mennyt mies. No niin, mä tiesin toimia. Ja sitten mikä oli mun mielestä kaikkein hauskin juttu siinä konsertissa. No. Siellä <tos> oli semmonen. Sillä on rakennettu prisma. Sinne mitä? Siellä, siellä oli semmoinen prisma -teltta. Siis se siellä kesken oleva teltta. Äläkä siellä, siellä, siellä, siellä se tasa, takana, kun Siellä oli niitä kaikenlaisia vajuja. Siellä no, oli prisma, no, mitä mistä, prisma? Sai, mistä sai muun muassa ostaa lonkeroa alle kaupan hinnan. Joo, joo! siis mä Oho! En, joo. En, Ystävä laittoi kanadalainen Facebookiin sellaista, että no nyt ei ainakaan oli kans katsomassa konserttia ja sitten kuvan jostain, hinta, jostain juomien hintalistasta ja sanoi, että no nyt ei ainakaan Suomen inspiroimat hinnat. Siellä oli joku 79 sentti, olisi ollut ne lonkerot ja jotkut olleet ja tämmöiset, niin no, mäkin katsoin edullista, että... missä ja... minä olin. <laughs> Tavallaan sinne tapahtumaan, että kyllähän mä oon nähnyt aikaisemminkin tällaisia... Festareilla niin ainakin Suomessa näkyy tämmösiä, niin kuin jotain alepa- tai siva-pikkukauppoja, niin tällaisia ruokaa rekkoja, missä saa hmm. vähän niin akea jotain, jotain syötävää ja Joo. vettä ja muuta. Mutta tänne on tuotu Prisma. Prismadio. Prisma on suomenne rausta. Suomen ja Viron 100-vuotiasi-juulajat. Siellä on Prisma. prisma. Mun se tiivistää kyllä. No Toisaalta me niin kuin... just puhuttiin tästä jossain. Elikkä prisma on kuulemma... Niin Prismaahan on kai Venäjällä ja ainakin tuolla Latviassa ja Liettuassa mutta se ei niinku ollenkaan tota menestynyt Latviassa selviötös ne vetää prismat pois sieltä ja tota, keskittyy Sitä... ja sitten tää niinku prisman johto keskittyy kuulemataan taas pikkulinnun laula. mutta tota kuulemasta keskittyy entistä enemmän tähän viroon, koska täällä, joo, joo. täällä se on, niinku, täällä täällä se se on, on niinku, niin. menestynyt oikein hyvin erittäin niinku, ihan fenomenaalisesti mutta ei sit tuolla muualla valssia se on kaukana Suomesta ja, niin, ja sitten se että niin. täällä on, ja varmaan osa niinku, prisman suosiosta, siis paikallisia mm. tykkää siitä, että ne on tottunut niihin suomalaisiin tuotteisiin Joo. niitä mitä on aina täällä Joo. saanut ja, siten, ja sitten Joo. toisaalta täällä asuvat suomalaiset menee niin. nostaa niitä Joo, suomalaisia no. tuotteita. Kyllä, ja turistit, suomituristit kanssa tykkää käydä Pärisemassa. Niin se voi Joo. olla, että siellä saa niinku niitä samoja tuotteita kuin Joo. suomalaiset Suomulta aina vielä Suomi-teema jatkui tuolla Teliskivellä, oli tota, katuluokka-festarit ja siellä oli sitten tämmöinen yksi kuja, jossa oli sitten suomalaisia, okay. suomalaisia tota, katuluokka-festeita yrittäjäs mitä on suomalainen katuruoka no se oli tota, tapahtuma ihan kiva ja minä mä aina tykkään niinku teliskiven tapahtumista mm. mutta tota... Ehkä valikoima mm -hmm. oli aika niin, se oli hyvin Joo, hampurilaisen pulkeripaikkaan. Mutta, mutta, mutta mä maistoin siellä näin, just näiltä suomi niin kuusi jäätelää. Kuule, no, mä olisin tullut nimenomaan mm -hmm. kuusi jäätelöön ja, ja suomalaiseen, koska nyt jos me puhutaan taas Suomi-hinnoista, niin, niin tota, Eestissä keskimäärin yksi jäätelöpallon maksaa 2-2,5 euroa, onko se oikein niin käsin tehty mm -hmm. ja, ja, ja. Mutta suomalainen jäätelöpallon maksaa 4 euroa. Uh. Mm. Se on paljon yksi se on, se on. Joo. Et Heti muistui taas, että mitä, e -no. mitä siellä on. Mutta totta, siis sekä suomalaiset että, että paikalliset yrittäjät, niin, niin mun mielestä tiime vuonna oli paljon parempi niinku variaatiot Nyt oli, oli niinku hodaria hampurlaista hampurilaista kaikilla, tai mm. sitten kahvia, smoothie, se, oliko oli yksi joku srilankkalainen yritys, mutta se, se oli sitten joku pelkkä totta kikenne se niin, oli en aika näen mä mä en, ehkä... k... en itse käynyt, just... mutta kuulin siis kaikilta jotka siellä kävi että ei ollut mikään Tapahtu tapahtumme itse, se oli kiva, hyvä chat oli taas, mutta että itse se ruoka oli kuulemma mielestä pettymys. Joo, että sä, sähän maksat sinne alueelle. Niin, ja, ja sekin ja, vielä. Joo, maksat <laughs> no, sinne no, euron. No joo, no, <laughs> no se, se ei nyt periaatteessa Jos moni monivuottavaa ruokaa, niin, niin mikä on. on sitten? Mutta Mut jos, moni voi ajatella näin että miksi mm. mä maksan tonne jotta jaa. mä saan maksaa ruoasta että jaa. se olisikin joo, olisin, joo siis, ja näin itse itse siis mä tykkäsin olla mä käytiin Lauantai na oli tosi kupeaa ja siellä oli to, ihan ihanat kelit ja mut tota, ja hyvä seura mut eihän siellä gluteenittomalle ihan hirveästi vaihtoehtoja niin, että oluksoi tätä burgeriä niin joo joo aksia yksi suomalainen tota yritti ja hämmöi siis gluteenittomien banaanimleteillä no, no okei okay. niin no, siellä oli, siinä oli ja ja tota Yhdellä suomalaisella oli tämmöistä tai-ruoka, joka oli myös mutta, joo, mutta 90 prosenttia se oli sitä, sitä hampurilaista. Mutta joo, siellä oli Suomi... suomi tota, mä juttelin itse asiassa yhden suomalaisen tota, yrittäjän kanssa, niin he sanoivat, kun he halusivat sinne sen suomikujan, niin kaikki heidän niin kulut maksettiin, matkat ja kaikki. Oho. Sen takia vaan joo. saatiin sinne joo. suomalaisi Mutta joo, tosiaan Natsku mainitsi silloin, kun oltiin katsomassa, niin mainitsi tosta, että, että virolaiset tuttavat oli sanonut, että on, niin on ylpeitä siitä, että järjestää tuon konsertin. Ja no sitten, mä olin kanssa vähän yllättynyt tuosta ihan niin kuin senkin takia, että mä en esimerkiksi ikinä näkisi sellaista tilannetta, että jossain Senaatin torilla järjestettäisiin Ruotsi-konsertti ja sit me oltaisiin siitä ylpeitä. Mä en niin kuin näkisi sitä ollenkaan. Niin mäkin aloin sitten mun virolaisilta tutuilta ja ystäviltä, että mitä te mieltä, että me pidetään Suomi-konsertti täällä, että miksi? Ne oli ihan, ihan natskun sanomaa linjaan, ne oli kaikki tosi mageeta, että ihan mahtavaa. Että Tässä tänne. meillä on selkeästi opittavaa asioita. Joo, se asioita. Opittavaa Jos ei Suomi. ole Alina aiheesta, aiheista <laughs> no. eikä ainoalla muuta, niin, niin kuunnellaan väliin Scandinavian Music Groupia ja sen jälkeen sen... minulla olisi muutama hyvä tulevana viikonloppuna. niin, on hyvin hyvin auki, että todennäköisesti menen Suomeen. Olen joko ihan kotona siellä Turun lähettyvillä tai lähden Itä-Suomen mökille tai lähden jämmelle. <tos> no niin, siinä on variantit. A, dersi. raportoimaan, <tos> <tos> Mä, meen, mä otan täältä, me lähdetään seitsemän kaverin porukalla, lähdetään Suomeen perjantai-aamuna. Sitten mun, mun omien suomikavereiden kanssa heitään piiskappaletta kappaletta, järjestetään kolmeen autoon, ajetaan Karkkilaan, mennään sinne koko viikon saunomaan ja tutustuttamaan nämä ulkomaalaiset sitten suomalaiseen ruokaan ja juhannusperynteisiin. Juhl... Joo, mä joskus muistaakseni on... Tässä ohjelmassa aikaisemminkin puhunut näistä juhannustavoista. Täällä näin, mutta tota, ne jotka ei ole sitä ohjelmaa kuuluneet, niin, niin tota, pienenä kertauksena. Eli, eli tota, täälläkin on juhannusta eli päivää vietetty jo ennen kuin kristinuskokin on saapunut tänne näin. Ja, tota, täällä on samanlaisia uskomuksia kuin meillä Suomessa eli täälläkin mm. nuoret naiset keräävät. Oliko se nyt seitsemän vai yhdeksän kukkaa tai yrttiä, mm. ne laitetaan sinne tyynyn alle. Mm. Mutta sitten on myös tällaisia, että esimerkiksi nuoret parit vaeltavat metsissä etsimässä kukkivaa sanjaista, joka on hyvin harvinainen kukki ja uskotaan, että se kukkii juuri silloin juhannusyönä ja, ja, ja se tuo sitten hyvää onnea. Tai, tai tuota, toinen on, että jos näkee juhannusyönä kiiltomadon, niin sekin tietää varallisuutta. Okay. Sitten on, on tota, uskalijamat hyppivät, eli täälläkin poltetaan siis nuotioita mm. ja tällä taisi olla joku pakannallinen noitien karkotusmerkitys muistan oikein. Mutta uskaljaamat hyppivät palavan nuotion yli ja sillä toivotaan lisää rikkauksia. Mä olen ollut joskus viettämässä juhannusta Espanjassa ja siellä mm. on itse asiassa sama se ah. palavan nuotion yli mm -hmm. hyppiminen. Ja Estiläiset tykkää järjestää tietysti juhannusjuhlia ja mä nyt löysin muutaman. Itse asiassa sellaisesta osoitteesta, kun Jaani tuli Harjumaan 2017 löytyy kaikki tämän lähialueen kokotia ja, mm -hmm. ja, ja mitä siellä on ohjelmaa. Aika musiikkipainotteista, aika paikallista mm -hmm. musiikkia, mutta on, on tämmöinen esimerkiksi, kun Jaani musiikkifestivaali ja se, se, on, se on iso tapahtuma, se järjestetään jo 17 kertaa, mutta paino on paikallisessa musiikissa ja se, se on semmoisella paikkakunnallakin kuin suuriaan, eli mm -hmm. täältä näköjään löytyy. Isoin tapahtuma varmaan juhannuksena on tämmöinen kuin Pyhäjärven Jaani mm -hmm. tuli ja se on otepäässä ja sieltä löytyy jopa suomalaisille tuttu The Rasmus. <tos> <tos> Sitten siellä oli tämmöinen paikallinen. jännä, saanko sanoa tuohon no. väliin, koska kun näkee noita just tuossa, missä toi Rasmus esiintyy, oliko se Pyhäjärjällä, niin kun tuolla kaupungilla on nähnyt mainoksia siitä tapahtumasta, niin The Rasmus on siinä isoimpana esiintyjänä. Sitten joku tällainen tosi niin kuin nykyaikainen tällain kohua herättänyt Tommy Cash mainitaan ihan pienellä printillä. Tämä ei on paikallinen. On. Joo, joo. Joo. mut kuitenkin niin, se, se, se on jotenkin yllättävää, se on mä, siinä tonne. ensimmäisenä on. se de Rasmus. Jaa, niin mä mietin, että Jaani tuli juttuja muutuilla. <laughs> joo, ja mä mietin tuostaan nyt niinku, Rasmukselle niinku, uhkava mahdollisuus ja. ja mä oikein niin kuin, että onko se nyt sama de? Rasmus. Mutta... Vai silleen niin. niin, juuri tästä viisastuneena, mutta kyllä se ilmeisesti on Joo. ihan sama The Rasmus kuin aina ennenkin. Ja sit mä siitäkin mietin, että no miten keikkaileekö ne, meneekö niillä niin huonosti, että niiden pitää mennä ote päälle vai meneekö niillä niin hyvin vai, vai keskittyykö Lauri nyt vaan talojen rakentamiseen, mm. että, että missä mennään. Joo. Mutta siellä he kuitenkin esiintyy ja siellä on siis The Rasmuksen lisäksi siellä on tämä paikallinen, Tämän hetken kovan nimi Tommy Cash, yes. ja sitten mulla oli Smilers ja jotain muuta. Yeah. Ja, tota... Joo. Ennen mulla tota, ajattelin soittaa tähän loppuun tota, The Rasmusta, mm -hmm. mutta tota, ennen sitä niin, niin mulla on tässä niin kuin verbaalinen lahja Ainolle ja Mialle. eli Mä ajattelin näin lopuksi kehua turkulaista. No joo, joo, joo. No niin. Nimittäin turkulainen Mikko Halonen on voittanut tällaisen suuren kilpailun Japanissa kun Furniture Design Fair Asahi Kawa. Ja hän on voittanut, tässä. Siis koko kilpailussa oli yli 700 tuotetta ja näiden kaikkien tuotteiden joukosta valittiin sit turkulaisen Mikko Halosen punatammesta valmistettu ruokailutuoli. Ja sen lisäksi ei ainoastaan, että, että tuota, oli siis, oli, tai siis osallistuja oli 700 eri tuotetta, mutta kilpailijoitakin oli 30 eri maasta. Tämä on ollut erittäin suuri ja erittäin arvostettu kilpailu. Ja Mikko Halonen on ollut kaksi kertaa aikaisemmin päässyt samassa kilpailussa finaaliin ja nyt tuli sitten voitto. Ja me puhuttiin tuosta Suomi 100 juhlasta ja, ja yleensäkin Suomi 100 teemavuodesta, niin Suomi 100 teemavuotta on myös muistettu näissä, tässä Asahikavan messuilla. Oli, siellä tulee olemaan tämmöinen, eli kilpailu on nyt käyty, ja sitten nämä kaikki tuoteen on tämmöisessä messutapahtumassa. Ja tässä messutapahtumassa on sitten Suomi 100 teemalla oma joku standi, missä esitellään suomalaista muotoilua. Ei, ei. Mutta tässä oli mun verbaalinen lahja. <tuhun> Lämpälaista. Jumkaa turkulaista! Mut, mut loppuu kuitenkin The Rajmush ja In the Shadow. Jos millei muuta niin mä toivotan tässä samalla nyt hyvää sunnuntai -päivää. Joo. Samoin. Hyvää sunnuntai-päivää kaikille kuulijoille ja ensi kertaan. Ensi kertaan. Moi! No, moi. No.